Земля пухом. У гаразд, погодився я і поклав гаманець до кишень. Налити ще то колотить мене всього. Ніяк не зигріюсь, вип'ю і піду. Треба вилежатися. Тільки ж ти не пропадає з-під лоба, подивився на мене в А тобі що? Нехай ганс переживай. Ну, я, я нічого, просто хотів сказати, щоб ти бистро виздоровлював. Який ти у нас добрий. Я вийшов з-під намету, мрячило, блимало холодне, аж цвинтерне світло ліхтарів, бляклі відблиски тьмяніли на мокрому асфальті, брудне, зачовгане сотнями підборів опале листя кленів, шаруділо під ногами. Осінь, а навідуватися в кафе я почав ще за тепла, і місяць тоді здавався мені круглою медовою ващиною. Хочу йти якомога швидше, але ноги не слухаються, кволі, хиткі, самі підкошуються, плентаюсь, чого як старий шкарбун, раз у раз зупиняюсь, температура певне під сорок. Що це болотяний дух? Не дай Боже те стерво, що зачаїлася десь поруч, знає про мій хворобливий стан. Мені зовсім зле, голова розколюється, очі сльозяться. Руки лише для того, аби я не здавався без руків. Я зупинився до кінця скверика він не посміє напасти. Ліхтарів, хоч і не густо, на пальцях порахувати можна, та все ж вони освітлюють тротуар. Поруч знавигають авто, тролейбуси. От там на розі якийсь дядечко вигулює дога. Отже нанести удар він зможе лише тоді, коли я звернув пробулочок. Як бути? Іти далі? Вести його за собою, а потім зненацько розвернутися, щоб нарешті зіткнутися лице в лице? Але чи не забракне в мене сил, чи здужаю ухилитись від прута, як тоді в колянах в барлозі? Дійду дорогу, де починається проволочок. Коли відчую, що мені краще не ризикувати, повернусь назад до кафе, посиджу язика по мозолю. Не будеш те стервати нятися о колясом на такому собачому холоді. Велівеле. «Біз, аж голова обортом пішла, Веня, біжить, ніби шибиниці зірвався, в руках по сумці. Що трапилося?» «Бели!» – він подав одну із сумок. «Твоя! Ти під столом лозява забув!» «І це треба було стільки бігти?» Вилівел бокс, а я сплинтив. «Бели! Усі лозі а сумка лежить хтось під беле!» То й холера з нею, вона пуста. Веня злякано звернувся, підступив ближче. Вильвеле зашепотів, будь облежним. І пішов Авока з Михасем напали на Ганса за те, що він тобі великі глоши віддав. Тоді встали і теж пішли. Тютелька спитав, куди? А вони є з діло. Авока дуже злий, кличав «Цього вилівала, «надо за ноги повесіть». «А де Ганс і тютюлька?» ну, «Я ж казав, усі лози йшлися. Мабуть, у Гаслоном, у кафетелій. Там тепло, а в Ганса глоші є, багато. І Натахи з компанією нема? Тхух, скільки тобі повтолювати усі наші лози йшлися. холодно! Ну, спасибі». А за сумку з мене мого річ. Не сміши. Веня постатливо підморгнув і круто по повернувшись на підборах, вправно перебираючи куценькими ніжками, пішов в бік скверика. Ти куди, сторопів я. Додому, навпластець. Він комедно заліз на цегляний парканчик і опецьковатим ведмежам звалився в кущі. От тобі і Веня, хоч одна шляхетна душа в цьому гадючнику.